spelas in. Jag vet inte om det snurrar här nu, det gör det. Perfekt. Ska Vi se om vi lyckas få det att fastna i datorn också, men det, det vet man aldrig, men, men vi gör ett försök i alla fall. Kul att se er. Eh, känner, mår ni bra? Alla mår bra, ni känner er glada och pigga och så här, alerta så här. Eh, jag mår också bra. <laughs> det gör jag. Om jag då känner mig pigg, det lämnar jag osagt just nu, men... Eh, jag mår bra och jag känner mig glad i alla fall och känner mig lite peppad faktiskt för den här undervisningen. Ni vet att vi jobbar oss igenom Bergspredikan här i höst och det är en del svåra och lite trassliga ämnen som man ska ta sig igenom. Så de senaste veckorna när jag har predikat så har jag först talat om vrede och förakt och sen om äktenskapsbrott. Och ja, de processerna i hjärtat som leder till det. Så det är, liksom, det är lite tunga ämnen och det är inget sådana här som, man, som är glättigt på något sätt. Och, och idag så, så vi kommer vi i sekvensen här så hamnar man på skilsmässa. Och det, det är sådana ämnen som man egentligen kanske skulle vilja liksom hoppa över eller ta en omväg runt. För att det, det är ju lite känsligt förstås. Det finns människor som, som vi känner som har skilt sig. Det finns människor som här ibland, oss, som har gått igenom skilsmässa och sådana saker. Och Bibeln talar om det, Jesus talar om det. Därför så tror jag att vi behöver tala om det också. Jag har själv varit gift i drygt 20 år här nu. Man skulle kunna säga att jag undvikit skilsmässa i 20 år, men jag tror det är liksom inte det äktenskapet går ut på att bara undvika att inte skilja sig. Utan det handlar ju om att, att, att bygga någonting tillsammans. Så vi ska idag kika lite grann på både vad som är Guds tanke med Och så ska vi prata om skilsmässa och några processer som, som händer och kanske leder fram till det och sen också hur man vad bibeln alltså bibeln är ju en del, Jesus är en del, etiska Riktlinjer Kring skilsmässa Sådär Om jag säger att jag undvikit skilsmässa i 20 år så, så är ju det sant men, men, men det är inte för att jag liksom haft fokus på att inte skilja, att vi inte ska skilja oss Utan det är för att, för att jag och vi har haft ett fokus på att Att bygga en relation En familj, ett äktenskap som som fungerar och för att jag har jobbat med att bli en person som, som är Förhoppningsvis någorlunda uthärdlig att vara gift med <laughs> så, så att det liksom fungerar Så att, eh, Det är väl de processerna som vi kanske behöver hitta Att liksom hitta nycklar för att kunna hålla ihop Jag har skrivit en bok och i, i den boken då som heter Hur låter Gud så, så liksom ger jag i ett kapitel en En, en bild som har varit väldigt eh, Ja, den är romantisk på ett sätt, men, men av äktenskapet som har varit på något sätt en, ett, ett mönster. En, en sån visionär bild för vårt äktenskap, och det var min gammalfarmor och gammalfarfar. Per Oskar, han dog 1978 när jag var 10 år gammal. Men jag minns gammalfarmor Edith hon levde länge, hon blev 104 år men hon var ganska senil på slutet. Men i alla fall, de, de sista åren alltså som jag minns När jag var 7, 8, 9, 10 år så, så bodde de i sin lilla stuga På gården där de Där de alltid hade bott, de hade byggt liksom sto, stora huset men där bodde en av sönerna med familj och sen bodde de andra eh, Sönerna i hus runt omkring i, i byn Och de, de satt där liksom på sin Ålderdom och De hade ett jätte, alltså deras hus var kanske som så här stort, så förstår ni, alltså väldigt litet, 30-40 kvadrat, något. köket var hälften. Där hade de ett köksbord, diskbänk och så var sin gungstol på varsin sida om, om bordet och där satt de och gungade i takt. Så här. Och när man kom in där så kändes det nästan som att tiden stod still. För de satt där och gungade och de sa inte så mycket till varandra. Jag vet inte om de ens hörde vad den andra sa. <laughs> men men, men de, de, de satt där och gungade och trivdes i varandras gemenskap efter många, många, många års äktenskap och genom liksom allt det livet har, har gått igenom. Och det, var, det är liksom en, det, det är en, en möjlighet, tror jag, att kunna leva ett äktenskap i, i ett äktenskap i ett helt liv. Och det får vara till stor välsignelse för. Barn och efterkommande och allt det där, det är liksom den visionära bild som Som jag har, Som du träffar mig när jag är 85 års åldern, då kommer jag och Therese att sitta där i varsin gungstol och, Förmodligen har jag kvar soffan. så jag ligger på soffan, jag kan få gunga om vill så, så ligger vi där och, och, och Andas <laughs> Snusar Ingen tror jag planerar för att skilja sig när den här romantiska förälskelsen slår till någon gång i ungdomens år. Utan då, då är man ju kär och galen och förälskad och skilsmässa är någonting som händer med andra människor. Men, men vi vet ändå hur statistiken ser ut. Alltså att det, nu kan jag inte exakt men faktiskt ungefär hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa i Sverige och statistiken för kristna är inte Särskilt mycket bättre. Och så att det, det är liksom en, en verklighet som vi får leva i och röra oss i. Jag tror att alla då också känner sådana här människor nära lite längre bort som har råkat ut för skilsmässa. Vi ska gå till, till texten i Matteus evangeliet i femte kapitlet. Och så ska vi titta på det Jesus säger här. Innan jag läser texten så vill jag ändå sätta in det i sitt sammanhang. För när man närmar sig bergspredikan så måste man se den i sitt sammanhang. Vem är det Jesus talar med? Det här är jag predikat om tidigare, så det blir en kort repetition. Vem vilka talar Jesus med? Jo, hela sammanhanget börjar med att Jesus gör under och stora skalor av människor följer honom är intresserad av vad som händer. Och i allt det här som händer med alla människor som har mött Gud så, så kallar Jesus lärjungarna att följa honom, följ mig. Säger han så ska jag göra det till människor och Och sen är det de då som, som följer honom så följer honom upp på det här berget. Och så undervisar han de lärjungarna. Och han ger liksom en, en undervisning om vad vad lärjungaskap och vad efterföljelse handlar om och hur ett ett liv när man följer Jesus kan se ut. Så om man läser Bergspredikan som en, en lagtext för alla människor i alla tider så, så tror jag inte att man förstår vad det är Gud talar om, utan Gud talar till människor som som har bestämt sig för att följa Jesus. Att leva ett liv där det är Jesus är Herre, att leva ett liv som, som Går i harmoni med vad, vad Gud har tänkt och vad Gud vill och det, det är jätteviktigt att förstå det Så När vi då kommer till de här Versarna alldeles strax i vers 27 och 28 Nej Det är det inte Vers 31 och 32 ska det vara. Så, så är det en sekvens här. Jesus först talade om vrede, Det predikade jag om för några veckor sedan. Vreda och förakt. Ja, en del kommer ihåg det. Jag tänkte på det här i, i veckan. När föraktet verkligen kom upp till ytan i, i Sverige. Alla som har tittat på nyheter har sett liksom de här Sverigedemokraterna som var ute på, på stan och deras förakt för människor lyser igenom och skapar problem för dem och liksom det här kommer upp till ytan och det är så liksom vrede och förakt kommer alltid liksom att explodera så att du får det i ansiktet om du bär på det för eller senare. Sen så talar vi förra söndagen om om äktenskapsbrott och om att liksom bär vad, vad vad som rör sig i vårat hjärta och i våra tankar, alltså såna här tankemönster på Sexuell orenhet. Om man plockar bort vrede och förakt Och liksom Hjärtats Orenhet eller man ska säga Eller sexuella fantasier, eller vad man vill säga. Om man plockar bort de sakerna så skulle det bli väldigt få skilsmässor kvar. Så, så, så man måste se, det, det Jesus säger nu här det, det, liksom också, det bygger på det vi har pratat om tidigare när vi, när vi ska tala om om skilsmässa här idag och nu ska jag då läsa Texten här Nej jag ska säga en sak till först Som jag tror är viktig här också Och det är att Vi, vi talade också om att Jesus säger i inom vers tidigare här att Om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och parisernas, ska ni inte komma in i himmelriket. Så talade vi om, om rättfärdighet Två gånger här i höst om Vad, vad det innebär att vara en, en Människa Som är god Och en god människa Kan man egentligen bara Bara bli när man tar emot Det Jesus har gjort för oss på korset när man får förlåtelse, försoning, upprättelse Och Guds godhet kan, Guds godhet, Guds kärlek Guds liv kan bli en del av mitt liv Så att jag utifrån Vad Gud gör i mig kan också möta min vardag, min omgivning, min, min nästa. Så det tror jag är oerhört viktigt att förstå. att, alltså, Vi behöver den rättfärdighet, den godhet och den kärlek som Gud ger oss. För att också närma oss de här sakerna. Och att då lägga det, det Jesus säger här nu om skilsmässa som, som ett lagkrav på alla människor. Det är väldigt konstigt eftersom förutsättningen för att leva som Jesus säger här är att vi faktiskt har lärt känna honom, att vi följer honom, att han är här i våra liv och att Guds rättfärdighet och godhet råder och regerar i våra liv. Nu ska jag inte ändra mig igen. Vers 31: Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt Han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne Den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott Jesus Kristus, vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord Genom bibeltexterna Hjälp oss att förstå vad du har tänkt med våra äktenskap hjälp oss att förstå skilsmässa och processerna bakom dig. det. men också att du ska göra ett verk i våra liv och i våra hjärtan idag. I Jesu namn. Amen. Om man ska förstå det här som, som, som Jesus säger här så måste man alltså sätta in det i sitt historiska perspektiv. Annars blir det lite svårt att förstå och annars blir det väldigt hårt. För det finns något här av... av Stor nåd och godhet och omsorg. Om vi, om vi börjar från början så är ju alltså, äktenskap är Guds omsorg och om människan. Det är Guds plan, det är Guds tanke med människan. Gud skapade man och kvinna. Ni kan läsa om det i första mosebok i första kapitlet. Tony har ingen gamla testament med sig idag så jag lovade att vi skulle läsa bara i nya testamentet. Så. <laughs> Så, så, så ni får läsa första mosebok när ni kommer hem. Jag skojar bara lite grann. Gud gjorde dem till man och kvinna. Och han sa till dem att de skulle vara fruktbara och föröka sig och uppfylla jorden. Äktenskap. Jesus kommer tillbaka till den tanken för hela gånger, andra gången när han undervisar om äktenskapet. Så det är Guds tanke. Och det, alltså Guds tanke med det är ju ett, att, att det ska vara ett... Ett beskydd över familj, barn, relationer i generationer för att föra välsignelsen vidare i arvet till kommande släkten. Och så tänk min gammal farmor och gammal farfar som hade barn, deras familjer, barnbarn barn runt omkring, så kunde det vara en välsignelse från där de gifte sig och i, i, i flera generationer. I, I den här byn var det tydligare, nu är vi lite mer geografiskt utspridda. Men, men just att kunna få vara. En fortgående familj som Gud kan välsigna. Det är utgångspunkten. Det finns en härlig psalm i, i, i saltaren som jag brukar läsa ibland när vi har barnvälsignelse här. Psalm 128. Salig är var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du och det ska gå dig väl Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus Som olivplantor är dina barn kring ditt bord Ty se så blir den man välsignad som fruktar Herren Herren ska välsigna dig från Sion, du ska få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar och du ska få se barn till dina barn Frid över Israel Så just den här tanken, alltså frun då som en Fruktsam vinstock, jag har aldrig sagt det till Therese att oh, det är min fruktsamma vinstock. <laughs> Så här. Men, men, men det är någonting som, som ger alltså, väldigt god frukt, som ger liv och näring. Olivplantor, olivträd kan bli väldigt gamla och kan ge skördar i många många många hundra år faktiskt. Så, så, så guds välsignelse över äktenskap och familj i, i generationer. Det är liksom det som är utgångspunkten. När vi går tillbaks till det Jesus då säger om, eh, om det här, så säger han att Mose har sagt att ni kan skriva ett skilsmässigt brev. Eh, vid den här tiden så, så har jag förstått när jag har studerat det här att. att det här var ju en, alltså huvudsanningen här, det var det vi talade om förra veckan, du ska inte begå äktenskapsbrott, det är ett av tio Guds bud, så det, det, det kom ingen runt, alltså det, om man ska leva, skulle leva i Israel och leva efter lagen så var det du ska inte begå äktenskapsbrott men sen lite längre fram så har Moses också då liksom stift, skrivit andra lagar och där skrev han att du kan ge skilsmässa brev för, för att låta frun gå. Men man ska förstå att kvinnan kunde inte ta initiativ till skilsmässa. Måste man vet utan det var bara mannen som i, i den här judiska kulturen som kunde som upplösa äktenskapet. och, och, och den vanligaste tolkningen det var just att ja men det var om, om kvinnan då var otrogen så, så hade mannen rätt att skilja sig från henne Och att då ge henne ett skilsmäss det var liksom ett bevis på att kvinnan Inte längre var Bunden till honom, inte längre var gift med honom Vilket i praktiken Var oerhört viktigt för att Om, om man hittade henne Med en annan man hon inte kunde visa upp att hon var skild Så sa ju lagen att hon skulle stenas känner Det känner jag ändå från den här kvinnan som ertappas med äktenskapsbrott i Johannes 8 Fariseerna säger Lagen säger att hon ska stenas men vad säger du Till, till Jesus då Så det är ju, det, det var den hårda verkligheten för, för kvinnan Sen vid den här tiden så fanns det olika skolor för man kunde ju då tolka det här påbudet som Mose hade gett på olika sätt den, den Vanligaste var just att det var på grund av otrohet så hade mannen rätt att skilja sig från sin hustru. Det andra var alltså att Det kunde vara andra skäl Alltså att hon inte Var tillräckligt Duktig på att Städa och diska eller något liknande Så kunde han ju också skilja sig och sen var det en tredje skola som, som egentligen gav mannen rätt att skilja sig av vilken anledning som helst Om hustrun inte längre behagade honom Vilket var ju då oerhört Hårt mot kvinnan Så det Jesus säger att han, han skruv, skruvar ju tillbaks till det här och säger att det är bara i så fall otrohet som är Det som Gör att mannen kan skilja sig Från sin hustru Och det är ju då av, av omsorg mot kvinnan Förstås och det, det är viktigt att se det För det, en kvinna vid den här tiden som då blev frånskild För att man, mannen stod för försörjningen Kvinnan stod för att eh, föda barn, skötta om hemmet, var beroende av sin mans försörjning. Om hon blev frånskild så var hon ju tvungen att hitta någon annan som kunde ta hand om henne. Det var inte så att kvinnor i den här tiden kunde få jobb på Ica eller, eller någonstans. Utan man var, man var lämnad. Så Utvägen var att antingen flytta tillbaka till mamma och pappa och hoppas att de skulle ta hand om henne, eller någon annan släkting, någon bror eller något. Andra utvägen var att hitta någon, någon, någon man som var beredd att gifta sig med en, en begagnad fru. Vilket inte var populärt. Och den, alltså, det låter liksom konstigt i våra, våra tider. Här, men, men på den här tiden, du vet, tänk kameler. Vi var i Turkiet bara sommar och då kom det någon kille där och erbjöd en massa kameler för Karolin eh, här till mig. Det var väl lite på skämt sådär. Men... men eh, det var en verklighet att om man skulle gifta sig så betalade man till familjen för att få en fru. Men ingen ville betala för en är en redan begagnad hustru. Så att det var ju då de som var de som var fattiga eller ja, lite grann i utkanten av samhället som, som kunde tänka sig att ta sig en en begagnad hustru om man nu får säga så. Det, det, det är lite nedvärderande, men, men det är för att ni ska förstå själva tankegången här. Det, det är därför som Jesus också liksom säger att ja, det är bara otrohet som är som är en anledning. Tillräcklig anledning att skilja sig. Annars så sätter man den här hustrun i så oerhört svåra ekonomiska och sociala förhållanden. Det tredje alternativet som kvinnan hade att försörja sig, det var prostitution. Och det det är ju, har ju aldrig varit bra. Så omsorgen till, till kvinnan. I Matteus 18 så säger Jesus att det är på grund av era hårda hjärtan som Mose har gett den här paragrafen. Så Jesus pekar också då på orsaken till, till till skilsmässa där. Matteus 18 och vers Matteus 19 vers 8. Matteus 19 vers 8. På grund av era hårda hjärtan. Tänk vrede, tänk förakt, tänk ja, så sexuell lust som inte är kopplad till äktenskapen. På grund av era hårda hjärtan så det Jesus gör att han, han likställer skilsmässa vid äktenskapsbrott, vilket det generellt sett inte var vid den här tiden för att man kunde skilja sig och komma undan liksom budordet om man gjorde som Mose hade sagt. Men Jesus likställer skilsmässan med som äktenskapsbrott. Alltså som någonting som är väldigt allvarligt. Man säger också att roten till det är era hårda hjärtan. Och jag, vi lever i en annan tid och en annan kultur nu men jag kan säga att roten är fortfarande den samma. Så det är... När, när våra hjärtan hårdnar inför Gud och mot den vi är gift med som, som så utrymmet för skilsmässa, möjligheten för skilsmässa på något sätt kommer in i våra tankar och sådär. E, som man då måste ställa sig är är skilsmässa alltid fel? Så, Jesus säger i Matteus 19 också att det Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt Om äktenskapet Och det, det är då utgångspunkten Det Gud har fogat samman ska människan inte skilja åt så skilsmässa är I Jesu ögon Egentligen inget alternativ Det är utgångspunkten Men han säger också att det är på grund av våra hårda hjärtan som, som Mosa gett i den här föreskriften alltså, I en värld där alla följer Jesus, där alla har mjuka hjärtan, där alla har Gjort upp med vrede, förakt och, och liksom sexuell orenhet så, så skulle Skilsmässa vara ett väldigt, väldigt ovanligt alternativ, tror jag Men det finns alltså då Som jag ser det Och många andra också, det kan finnas skäl så Otrohet säger Jesus själv Som den andra parten är otrogen Så, så kan det finnas skäl att skilja sig Eller andra uttryck för hårda hjärtan Det kan uttrycka sig på annat sätt med våld Övergrepp, misshandel Förskjutning på olika sätt Som, som gör att det, det är ohållbart att fortsätta att leva i den här relationen alltså jag, jag går under psykiskt om jag fortsätter så, så kan det finnas alltså, eh, orsaker att, att skilja sig. Sen Bara för att det finns orsaker behö behöver inte det betyda att de orsakerna nödvändigtvis behöver vara ett skäl till skilsmässa. Jag känner flera människor som har liksom kommit, kommit över otrohet kunna fortsätta leva tillsammans och, och få äktenskapet att fungera eh, bra resten av livet eller i alla fall fram till nu <laughs> Så det, det, det behöver inte vara ett skäl Det är det jag tror att man måste också förstå att Gud har en, en tanke med att välsigna och i äktenskapet så kan vi få välsignelse och Gud kan välsigna oss om vi liksom tar tag i våra hårda hjärtan som är ett mjukt hjärta Hos den som blir drabbad så, så finns det absolut vägar tror jag att kunna Jobba sig vidare efter, Trots då problem i äktenskapet Trots hårda hjärtan För att det här ska bli Bra så måste vi ta med Paulus också Det man inte tänker på är att Paulus faktiskt När han skriver i första Korinther i sjunde kapitlet att han skriver till människor i en annan kultur. Vi tänker liksom ja men nya testamentet det är 2000 år sedan. Allting var ju som det var på den tiden och nu lever vi nu. Men Paulus skriver inte till i första Korinther så skriver han inte i första hand till judarna. Utan han skriver till de som bor i Korinth som var i eh, Grekland eller någonstans där. Nu är jag ute på hal is här med geografin men, men i alla fall det var inte i Israel utan det var i, i, i det här Som, som låg under romariket och som var Influerat av det grekiska av det romerska Tänkandet Och då skriver Paulus så här i första Korinther 7 och 7 och 10 de gifta ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Till de andra säger jag inte Herren om en broder har en hustru som inte är troende hon är villig att leva med honom får han inte överge henne. Om en hustru har en man som inte är troende. Och han är att leva med henne får hon inte överge honom. Till mannen som inte tror är den om sin hustru och hustrun som inte tror är den sin troende man. Annars får era barn orena, men nu är de heliga. Men om den otroende vill skiljas så låter de göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav. Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Amen. Jag vet inte om ni upptäcker skillnaderna direkt här. Men, men, men han börjar... Börjar man säga så att, att en hustru får inte skilja sig från sin man? I, I den judiska kulturen så var det bara mannen som kunde skiljas. Men faktiskt i den grek, grekisk-romerska världen så kunde faktiskt också kvinnan initiera en skilsmässa. Så det, det är en skillnad i, i kultur. Sen är det också en skillnad i kultur här, för i den judiska, alltså. Kontexten, de, de Jesus talar till i Matteus 5 i Bergs predikan, det är judar. De tror på Gud allihop per definition. Liksom. Men här rör det sig om människor som, som lever i en, en, en annan kultur där en del tror på, på Jesus, på, på, på Gud och andra tror på grekiska eller romerska gudar och så här. Så, så här är det helt plötsligt lite andra sociala kulturella förutsättningar och det, om man nu ska bena ut det här så tror jag att det här betyder att också att en, en hustru får inte skilja sig. Det står så. Skiljer hon sig ska hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Alltså hustrun, kvinnan här har rätt enligt lagen där att, att skilja sig. Hon bör inte göra det, man bör, bör alltid hitta sätt att kunna leva tillsammans. Men om det inte går på grund av otrohet så hon rätt. Eller på grund av ett hårt hjärta så har hon rätt att, att skilja sig, säger Paulus. Men då bör hon förbli ensam. Och det, det är det liksom så. Det här är lite obekvämt. Men, men det är så starkt som, som både Jesus och Paulus uttrycker sig. Att om, man, om man tar initiativ till en skilsmässa. Så väljer man ju att, att alltså, jag, väljer man att säga, jag tror inte längre på, på vårt äktenskap. Jag tror inte längre på det Gud har välsignat. Jag tror inte längre på det. Jag orkar inte mig. Jag klarar inte av det. Så jag kliver ut och så väljer jag ensamheten. Alltså, och nu pratar jag självklart om, i sammanhanget om människor som, som tror på Gud. Som tror på det här. Som vill följa Jesus. Som vill vara kristna. Som vill leva för honom. Och väljer att ja, men då, då lever. Jag. Så jag tror att det är bättre för mig att leva ensam än att leva kvar i det här äktenskapet Och så väljer jag ensamheten Tillsammans med Gud Det, det är liksom den Den bild som, som Paulus målar upp här Sen så är det också det här då med den som då är gift med den som, som inte tror och där verkar Paulus ha insett att ja, men om jag vill följa Jesus och tro på Jesus och den andra personen inte respekterar det, inte är med på det utan vill lämna mig på grund av min tro Så, så låt, låt den andra parten gå, då är du fri Och i det fallet så tror jag också att det betyder att man är fri att gifta om sig För att äktenskap har alltid också ekonomiska och sociala konsekvenser och Det är inte bara en religiös andlig dimension i det här utan det är, man måste alltid tänka ekonomi och sociala konsekvenser också. Även i det första fallet om kvinnan väljer att skilja sig för att hon inte orkar med sin man så måste man också då tänka sig ja, men då tar de ekonomiska och sociala konsekvenserna av det. I en kultur här som är väldigt olik våran. Vi, nu kommer vi in på det här. Som, som vi har i, i Sverige idag. Det är lite skillnad mot den judiska kulturen, det är ganska stor skillnad mot den grekisk-romerska. För vi, idag är vi relativt jämlika, i alla fall i Sverige. Så vi tjänar både jag och Theres lönearbetar. Båda av oss tjänar pengar, inte riktigt lika mycket och det finns en orätt, orättvisa. Men, men, men det är fullt möjligt för en kvinna i Sverige idag att Leva, leva ensam och försörja sig ekonomiskt. Där ni med på eller hur? Så, så det är lite andra ekonomiska förutsättningar här. Sen är det så att skilsmässa ändå ofta drabbar kvinnan hårdare, men det går att klara sig själv. Så jag tror att man behöver verkligen se så alltså, det här med skilsmässa på, på ett mer jämlikt sätt. Så det handlar inte om att det är bara mannen och det handlar inte bara om att, att skydda kvinnan utan, utan det, det är andra saker man måste tänka. Familj, relationer, guds välsignelse i, i generationer för att man ska kunna förstå det här på bästa sätt. Samboskap tänker jag bara kommentera så att det tycker jag är förkastligt rent först och främst utifrån en. en Alltså, om man nu ska ha omsorg om kvinnan som Jesus verkar ha så, så ger sambolagarna i Sverige väldigt lite ekonomiskt skydd åt kvinnan Eller, alltså, för, för där är det den som har betalat vid en skilsmässa i ett samboförhållande så är det den som har betalat grejerna, den som äger huset den som äger bilen som, som, som det tillhör det mest kända är ju den här för Millennium författaren som var sambo med sin kvinna Och hon, Stig Larsson, hon ärver inte ett öre Av allt han har tjänat på, på böckerna eftersom han gick bort här Så, så det är liksom en, en, det är en extrem sak men, men, men det behöver man ha med sig när man tittar på, på det här så Bara av ekonomiska skäl om man vill vara en rättfärdig man eller kvinna så bör man gifta sig Sen så handlar det också om att försöka leva som Gud har tänkt och som Gud vill då, förstås. Om vi överför texterna som det Jesus säger och det Paulus säger till idag så tror jag att det står kvar att så den enda anledningen att ta initiativ att skilja sig är otrohet. Att den andra parten är otrogen. Eller då på något annat sätt, jag menar om, om den andra parten våldför sig på mig eller misshandlar eller misshandlar barnen eller alltså några andra sådana här väldigt jobbiga saker som, som har med hårda hjärtan och otrohet att göra, då, då, då kan, kanske man bör ta smällen. Att då kan man ta smällen för att skilja sig Och då, då är det här att Att Leva ensam som, som är det Bibeln målar upp och, och varför? Jo för jag tror faktiskt att Gud Verkligen, Jesus verkligen vill att vi ska jobba på På, på äktenskapet Vi ska inte sälja oss för billigt Alltså det, det, jag tror att, att det är så viktigt Om jag ser på, på mig, på min familj, mina barn och, och framtiden Att, att men jag ska göra det som står i min makt För att reda upp det Om jag har ett hjärta som vill följa Jesus som jag har ett hjärta som vill följa Gud så, så, så gör jag det som står i min makt för att det ska bli så bra som möjligt Förstås Sen så och, och, Om jag då tar initiativ Som Jesu efterföljare som en, en varmt troende kristen, som en som vill att Guds vilja ska ske, men ändå känner att det inte orkar. Då är ju då är alltså Skilsmässa till ensamhet, det Bibeln talar om. Men Man kan ju också bli drabbad av en skilsmässa, att den andra parten är ja, Otrogen och drar iväg, eller drar iväg av någon annan anledning. Ja, men då, då är man ju drabbad då, då talar Jesus liksom inte om. Då lämnar han inte en på gatan. Alltså i den judiska kulturen så skulle kvinnan inte. Alltså. Hon hade ju rätt att gifta om sig. Om hon blev lämnad. Samma sak i den romerska grekiska kulturen. Om man blir, lä om man blir lämnad. Övergiven av den andra parten. Så, så finns det ju liksom. Sociala, ekonomiska och andra skäl. Att Att jag behöver. Någon som att leva tillsammans med. Och då är ju inte Gud så att han stänger dörren för det förstås. Är ni med på det här? Ni ser ut som ni grubblar väldigt mycket just nu. Kanske väcker mycket nya tankar här. Så om man, är, om man blir lämnad och övergiven är man ju förstås fri att gifta om sig. Sen är ju livet, verkligheten är ju inte så kategorisk som jag målar upp den här just nu. Utan det är ju oftast en... En blandning av flera olika saker Oftast är ju Skilsmässa Ett resultat av att Någon Eller båda i relationen har släppt den här tanken på att leva nära Jesus att följa honom och Att göra det Gud säger Man har för länge sedan släppt in Vrede Men Vet jag. Jag tror faktiskt aldrig att jag funderar på att skilja mig från Therese. Däremot så är jag nog, jag har jag sovit i eget rum några nätter under våra 20-åriga äktenskaper för att liksom, mina känslor har varit i svallning så jag behövde vara lite lugn och ro. Så här. Det handlar om mig och inte om henne. Men vrede kan komma in. Alltså, att det, det kan koka till för en del av oss, det, det har vi pratat om. Mm. Vad händer i relationen? Jo, någonting händer. Det är väldigt svårt att liksom ha en intim kärleksfull sexuell relation med sin partner om man är arg på varann. Jag vet inte om ni har försökt någon gång, men, men så är det i alla fall. Det är väldigt lätt att den här, den här vreden när jag blir arg på en sak en gång och så blir jag arg på samma sak igen och så för 27 gången när jag har liksom blivit arg på samma sak så, så, så väck, växte förakt på det här området till den andra personen när man kommer dit när det här föraktet kommer upp som, som vi har sett i nyheterna i, i veckan det kan komma in i ett äktenskap också att man börjar kalla varandra för saker som man inte egentligen menar och liksom skjuter den andra ifrån sig med, med förakt då, då är man lite mer risigt till. För då, är, då är det väldigt lätt också att det kommer utrymme för de här långfilmerna som vi pratade om förra veckan så alltså det börjar snurra på med, med, med bilder av andra kvinnor eller att man liksom riktar sin lust mot, mot andra personer än sin, än sin hustru för man har inget förakt där. Utan när det kommit förakt mellan i äktenskapet så, så liksom vrids ju min, min lust och min kärlek åt något annat håll. Ofta. Och, och är man där behöver man jobba med de här sakerna först. Som, som en, en lärjung, men har man lämnat efterföljelse och så släppt in de här sakerna Så har man har ju spiralen snurrat på ganska länge i I, i riktning mot Ett kraschande Äktenskap ska säga. Guds väg I första hand är ju att reda ut de här sakerna Ta tag i sin vrede Reda ut föraktet, komma till försoning. Bryta tankemönstren som vi pratade om förra veckan. Och så försöka börja bygga tillsammans då. Två, orkar ni i fem minuter till. Två saker, eller en sak först här som är jätteviktig. Och det är ju, Det här som jag har undervisat fram till nu kan ju tyckas vara väldigt hårt på något sätt. Alltså det är sanningen. För Gud, vill, Gud vill väl signa oss, Gud har satt upp äktenskapet, han har satt vissa spelregler för att det ska fungera bra för oss. För att han vill oss väl, han vill väl signa oss. Sen är det så att vi alla är färgade av synden på ett eller annat sätt och vi gör alla mer eller mindre fel. Och det är människor omkring oss som, som har skilt sig. Det finns två berättelser i Johannes i som jag tycker att du kan själv kolla in läsa igenom och det är från Johannes 4 och från Johannes 8 I den första berättelsen så, så tar Jesus en avsiktlig omväg genom Samarien och möter en kvinna vid en brunn Mitt på dagen i och yes. I en situation som visar att hon var väldigt utstött För hon var där ensam, kvinnorna gick oftast tillsammans på morgonen och kvällen men hon, gick, hon var där mitt på dagen Och så Säger Jesus till henne, om du visste vilket vatten jag har så skulle du be mig om, om levande vatten alltså han, han talar med henne om det som verkligen kan, kan möta våran tillfredsställelse och släcka våran törst Och så säger han till henne, fem män har du haft och så tänkte ni in. nu var det här samarien, men det är nära den judiska kulturen. Fem män har du haft. Vad betyder det? Och den du, du nu lever med inte din man. Det betyder att hon, av en eller annan anledning, kanske av otrohet. Det är mycket möjligt. Har blivit alltså bortstött ur ett äktenskap fem gånger som är ut på gatan igen lyckas hitta en man att leva med. Man, man kan liksom tänka sig den här spiralen, hon blir billigare och billigare, hon blir mer och mer begagnad vara. Så till slut så, så hittar hon en man som hon kan leva med som, som inte ens vill gifta sig med henne. På något sätt, men, men alltså tar henne ändå under sina vingar på något sätt. Svårt att hitta någon person tror jag överhuvudtaget som, som behöver nåd mer än den kvinnan. Och Jesus verkar inte vara fördömmande Utan han, han förklarar att jag har någonting som du behöver Jag har levande vatten som du behöver Och sen får hon också bli användad att, att liksom föra Evangeliet in till de andra människorna i staden Och Ett oerhört viktigt perspektiv att ta med sig i det här sammanhanget Guds nåd till människor som har misslyckats det andra är ju då kvinnan som är tappas med äktenskapsbrott, förmodligen mitt i själva akten. Lagen säger att hon ska stenas. Pharisierna har plockat upp stenarna, står där och säger, ja, vad säger du om det här, Jesus? Och så säger en av er som utan synd kastar första stenen. Och så säger han till kvinnan att inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Alltså det, på det här området med, med äktenskap med, med skilsmässa med misslyckande så kan det finnas oerhört mycket fördömelse för, för man, man, och i, i kristna kretsar är vi duktiga på att döma andra som, som misslyckas Jesus är inte dömande, han vill alltid upprätta han vill, alltså, han vill börja i tid så att det inte blir skilsmässa men när det blir skilsmässa så vill han ändå upprätta och går och hitta en väg tillbaks så vill han jobba med det. Ibland så, så har det ju gått alltså, så att det, det finns ingen liksom möjlighet. Det kan, man kan skilja, Det kan ha dykt upp nya barn och nya konstellationer och bla bla bla. Det är inte så lätt att reda i allting. Men Gud, Jesus vill alltid nåd han vill alltid försoning, han vill alltid upprättelse, han vill alltid upprättade relationer, han vill alltid kärlek. Han vill alltid att de, de som har det svagast ska, ska bli omhändertagna. Han vill att det ska vara bra för barnen, han vill att det ska vara bra för kvinnan, han vill att det ska vara bra för dem runt omkring. Och jag tror att alltså, som, som, som livet ser ut, som kartan ser ut så måste vi då bli duktiga på att hitta Guds väg i varje enskilt fall skilsmässa är inte Guds väg i första hand men när den redan har inträffat så behöver vi hitta vägar av nåd för att resa upp den människan och kunna föra dem tillbaks till Jesus och till efterföljelse och där ser jag då ändå utrymme för frånskilda. även om det är jag som har liksom haft ett hårt hjärta och gjort fel eller om det är jag som inte orkat med och låt ut i en skilsmässa av olika anledningar, men sen kommer jag tillbaks till Gud, sen liksom försöker jag hitta försoning med Gud, försoning med människorna runt omkring så, så, så kan det ändå finnas en väg för mig, där Gud kan ge nåd välsigna igen i nästa steg. Jag hoppas att jag inte har tråkat ut er allt för mycket med det här. Om nu är frånskild och vill gifta dig igen. Så är första steget försoning. Men har du vet du att du har gjort något fel. Så måste du börja försonas med Gud och be Gud om förlåtelse. Be Jesus om förlåtelse. Be den eller de personer du har sårat om, om förlåtelse. Och börja jobba därifrån. För alla om du vill undvika skilsmässigt. Eller om du redan är skild. Så, så, så börja titta på det här med vrede. Förakt sexuella, orena tankar. Börja i den ändan. Och se, var, var finns det här i förhållande till min efterföljelse? Om man blir fri från vrede, förakt, bitterhet och är snabb till försoning och förlåtelse så finns det förutsättningar för ett, ett fungerande äktenskap oavsett hur det har sett ut hittills. Och där kan Jesus göra oss fri. Sen en annan predikan är ju kanske att bli en sån person som är lätt att älska. En som är Generös Tacksam Ödmjuk Tjänande Som Följer Jesus Som vill alla väl Jag tror att allt det här Kan du hitta hos honom som, som pratar om det här i första hand Att Hitta det i sin egen kraft och förmåga är oerhört Svårt så det är därför statistiken ser ut som den gör. Att hitta kraften, att hitta kärleken, att hitta rättfärdigheten hos Jesus, det är möjligt. Den finns där. Kraften att förändras, kraften att förlåta, kraften att bli en, en, en, en människa som, som, som orkar förlåta. Som orkar börja om, som orkar ta... Ta de här stegen som man behöver ta Så Mitt största Råd på det här området eller utmaningen det är ju att Att komma tillbaks till Jesus att omvända sig från sin synd När det är uppenbart att det är det att om, omvända sig från sitt hjärtas hårdhet Och be att Jesus ska göra det mjukt igen Ja, trots statistiken så, så tror jag det är möjligt för oss som, som är kristna att vara ett vittnesbörd för världen. Det kanske inget självändamål i sig. Men att kunna ha sådana äktenskap som, som får vara välsignelse för, för människor i generationer. Det tror jag är Guds huvudtanke med äktenskapet. Amen. Jesus, vi tackar dig för din sanning. Vi tackar dig framför allt i det här sammanhanget för din nåd. Tack för att du har stor nåd med oss. Tack för att du tog all vår synd på korset. Allt det vi har gjort i vrede i förakt mot andra människor. Allt det vi har gjort i våra relationer och äktenskap som, som har sårat någon annan person. Tack Jesus för att du, du har burit allt det. Tack för att du vill ge oss kraft att försonas och förlåta. Tack för att du vill upprätta oss som individer. Men tack för att du också vill upprätta oss i, i våra relationer. Hjälp oss att jobba med de här svåra sakerna på ett tydligt och konkret. Men också väldigt nådefullt sätt här. I Jesu namn. Amen.